Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí dir el tema de la, de la música. Dic, podem posar qualsevol cosa, com si la, la cançó no m'agradés. A mi la cançó m'agrada, el que passa és un gran lloc de posar una cançó nova, hem triat una d'aquestes i em deia, no? ara de marxa, quan sortia el, el Juan de l'estudèria que com a mínim és la primera cançó que poso que, que, conec, que com a mínim la coneix. Sí. No, no, la veritat és que eh, jo m'he quedat una mica pelat i hostia, aquesta s'ha equivocat avui al Bori. sí. Bé, doncs ja... Que segur que les altres les coneix molta gent, o sigui, no dic sí, que no, eh? O sigui, aquests grups que tu transportes... No, no fan cançons només per mi, eh? Latino, segur, o, oro i, i disco de tot tipus, no? El que menys té té 50-60.000 CDs, no? no? Està bé, està bé. Bueno, diem que si... Que aprofito per recordar que cada setmana posem una cançó. Si algun membre de la colla, pel que sigui, vol un programa concret, posar una cançó, doncs només cal demanar-ho i nosaltres li posem. També està bé, o a l'assaig, o algú que digui mira, podeu posar aquesta cançó a, a la ràdio, doncs no. pues, també, també la posem. Jo he posat alguna vegada cançons dedicades per, per aniversaris o... Coses digues a la canalla, que han demanat la canalla o ha demanat algú. Sí, sí o sigui que... Com, com diem, eh, tot el que fem als castellers està obert a tothom, doncs això també. Correcte. Abans de continuar, dues sí. coses. Un comentari de Facebook, eh, el Dani Contreras, el Gàrrec, diu, hi havia gent que divendres encara tenia agulletes dels exercicis de dimarts. Mm. Diu, ja va bé que agafin aviat eh, un bon to físic. Mm. No, no, recordo que més un em va dir divendres té raó, que em va dir, hòstia, encara tinc agulletes d'aquell exercici. Doncs pues ja va bé, com ja. Quan de agulletes vol dir treballat. Mm. I també comentar una cosa, de cara al, això als socis a, que ho vulguin, amb... Um, estem acabant d'engestir de, amb un nou proveïdor tal, el tema de camises i faixes, perquè estem de faixes estem molt justos i de camises de les talles mitjanes, entre la 40 i la 50, diguem-ne, no en queden. L'any passat vam, vam agotar existències i estem mirant a veure amb diferents proveïdors perquè, clar, evidentment, eh, els anys anteriors eh, es fèiem amb, amb un proveïdor perquè el tenir tela, el tenir tela de rotllo, doncs... De eh, tela, Té tela. Sí, sí, no, aquesta tela, té, tétala, tenia, tétala. tela tenia anys. Doncs <ríe> aquella tela s'ha acabat i ara, evidentment, doncs... Afortunadament, eh, no sé. Af... No, no perquè és força dolenta la tela, sinó perquè és senyal de que hem gastat, que fem, hem, que hem, hem, hem fet camises. <coughs> doncs ara el problema és que, evidentment, comprar un rotllo de tela de 300 metres és una inversió econòmica força gran, que creiem que, que bueno, que, que ens, que hi ha altres maneres de fer-ho, llavors ens n'hem posat en contacte amb diferents proveïdors, amb un precisament que tot té pinta de serà per aquest que fa camises a moltes altres colles i bueno, esperem en les següents setmanes doncs tancar amb aquest proveïdor una comanda força important de camises i de faixes i a partir d'aquí doncs, doncs ja podrem entregar. Ho dic més que perquè hi ha tres castellers nous a la colla que han entrat amb en les, en les anteriors setmanes que faixes sí que ja els he pogut donar però camises encara no, esperem doncs poder-les donar amb un mes o algo així si tot va bé. Un mes, un mes i mig, em sembla que ens va dir el noi que tenia plaça d'entrega. Bendito bueno. problema. Bueno, de Així que totes evidentment. Sí, sí, sí. Tots els problemes fossin aquests que sí, sí. et falten camises per entregar a la gent. Sí, sí. Bueno, bé, ben... la primera actuació està prevista pel mes de març. Sí, 17 de març. La nostra intenció és el 17 de març ja tinguin camis aquesta gent. Vull uh -huh. dir, fer la comanda aquesta setmana i plaça d'entrega un mes, un mes i mig, doncs que el dia 17 de març ja ja les tinguem per poder-les unar. Uh -huh. Molt bé, doncs... Eh... Tanquem el tema de coses a casa i entrem a, a comentar el món castellà. Comentem les notícies del món casteller, les primeres notícies de, de l'any, de com van les coses. Eh, podem comentar que, mm, hi que hi ha colles que colles petites que ja han començat a actuar i podem comentar que aquest cap de setmana, per motiu de Sant Antoni, eh, ha vist ja el primer castell de set de, de la temporada que han fet els grocs de Castelldefels a, a Vegas. Felicitats, eh, perquè realment, vaja, no m'ha acabat gener el primer castell de set. En mm, fet, el, el 3 de set eh, van acompanyar la, aquesta construcció en diversos pilars, perquè una, una, una actuació, només va haver-hi una ronda de castells i els altres van ser, van ser pilars. Els encantats de Vegas van fer el 3 de 6 amb agulla i van fer quatre pilars de 4 i també hi havia els castellers de Barcelona que només han fet un pilar de 4. Eh, a part de, de, El que es va fer en aquesta, en aquesta actuació és eh, inaugurar una placa que commemora el bateig dels Encantats i el primer 3 de 8 que Barcelona va descarregar el mes d'abril de, de l'any passat. També hi ha hagut eh, castells a Mallorca, on els castellers de Mallorca, divendres, eh, també per celebrar la festa de Sant Antoni, van fer 3 de 6, 4 de 6 i torre de 6. I també a Viladacans han, han fet el 3 de 6 i tres piles de 4. I els castellers de Figueres, a la Fira de l'Oli d'Espolla, a l'Alta van fer el, la torre de 6, el 3 de 6 amb el Pilar i el 4 de 6. O sigui, ja comencen, ja, ja comencen a a sonar castells. Sí. Per part de castells, ben molt bé, perquè realment... Els va costar molt la temporada passada aixecar-se i va començar, o sigui, aixecar-se a tirar endavant i aquest castell de set tan matiner, doncs, suposo que, que els donarà ales no?, per, per assolir el castell, aquesta gama de castells durant tot l'any amb, amb, amb bona freqüència. No? Bueno, si el mes de gener ja comences fent castells de set és que sí. en principi has de poder tirar castells de set pràcticament tota la temporada. Fan el revés que nosaltres, però no parlem a l'agost i no han parat a l'hivern per, per, per això, per Sant Antoni. Sí, em sembla que van parar només la setmana de festes, però no han, no han aturat, han fet assajos a tope. Mm -hmm. Em sembla que fins i tot també tenien la seva festa major d'hivern de Castelldefels, també van actuar, em sembla sí, que va sí, ser... A... ser tard del desembre. Va ser finals de desembre, em sembla, a mitjans que van actuar també la seva festa major d'hivern, vull dir que no, no, han, no han parat, no han parat. Mm -hmm. molt, molt bé, felicitats des d'aquí. Mm -hmm. Doncs eh, la següent notícia parla d'una nova edició de la nit de castells que se celebrarà a Valls el proper 1 de febrer, que serà la vuitena edició, on també hi haurà una representació de, de castellers de Mollet. Sí, tres persones de castellers de Mollet, que bueno, són <coughs> és les persones que ens deixen portar. Eh, cada colla em sembla que té un, un tope, no en tres persones, o anirem el dia 1 de febrer a Valls a, a la nit de castells. Jo ja, ja ens han tret un. Abans eren quatre. Aquest any... Sempre han sigut quatre. Eh, quatre i havia sopar. Sí, hi havia sopar. Eh? Sí, sí, hi havia sopar de després es va de canviar per un pica, pica i ara no sé com està la cosa. L'any passat va haver-hi sopar. Eh? Haver sopar. L'any passat hi van anar i tres persones. L'any passat va haver-hi sopar? Ah, els últims anys hi havia hagut pica, -pica. I van, hi va haver-hi sopar jo o, o, a Santa Tataula, copiós, eh? segons tinc entès. Jo no hi vaig anar-hi, no vaig poder uh -huh. anar-hi. Eh, I en principi, doncs, aquest any, doncs, també, precisament eh, fa res, fa un parell duret, els he parlat amb el amb el, la revista Castells confirmen que hi anaven tres persones de Castells. Vull dir que, la... mm. que bueno, que ahir serem. La nit, recordem, està organitzada per la revista Castells i, que, i compta amb l'Ajuntament de Valls com a patrocinador principal en les eh, edicions de l'any passat, la d'aquest any, el 2015, i també està patrocinada per la Generalitat de Catalunya, eh, Cerveses d'Am, Endesa, Repsol i la Fundació La Caixa. També participa la, fest, la Fundació de les Festes d'Escenals de Valls i la Coordinadora de, de Colles. Uh, la novetat és que aquest any s'amplien els premis i li donen premis a tothom. Aquesta... <laughs> Fins ara només es donaven tres premis, que era el Premi a la Trajectòria, Premi a Iniciativa Castellera i Premi a de Castells, que estaven concedits en tots tres casos per el jurat que triava la, la, revista, la revista Castells. Castells. Doncs eh, aquesta, aquesta edició incorpora nos guardons com el Premi Laleta, distingeix la millor acció en relació amb la canalla d'una colla en els terrenys tècnic, social, relacional, educatiu, psicològic o de prevenció. Està atorgat per votació de totes les colles a través de la coordinadora. Uh, un altre premi és el premi Colla de la temporada. Distingeix una colla que no és de gamma extra, que a criteri del jurat ha tingut la millor evolució o ha destacat per un fet determinat en la darrera temporada. Atorgat per les colles de gamma extra. De fet, les... Són les colles de gamma extra les que voten aquesta... la, colla reba... la, la colla revelació. La colla revelació del de, no? de, de de, de, de, de castell de nou, però no de gama extra, mm -hmm. no? Hi ha un altre premi, que és el Premi Moment Casteller de la Temporada, que premia un castell realitzat durant la temporada anterior que, per la seva dificultat, resultat o valor, mereix un reconeixement especial. Aquest premi està atorgat pels periodistes castellers dels mitjanç de comunicació. Això és el 3 de 10, suposo, de Vilafranca. Bueno, això... Oh. <laughs> I també hi ha eh, Premis Fotogràfics, que premien per votació popular les quatre millors fotos de la temporada presentades al concurs obert organitzat per la revista a través de la seva pàgina de Facebook entre el 19 de desembre i el 20 de gener, o sigui, encara que eren unes suretes, crec que crec que són un parell d'hores per. No, per precisament ho estic llegint ara. Sí, ja està tancat. I que ja s'ha tancat, ho estic llegint ara mateix al sí, sí. festadirecta.cat, que diu que la millor fotografia que està de Castària de l'any ja té guanyador. Ah, ja ja l'han ja l'han ja dolgat i tot. Sí, diu que és una instància presa a Xiquets de Reus, ha sigut la guanyadora del concurs organitzat per a la revista Castells. El guanyador es diu Edgar Sumallà i va realitzar la fotografia en el concurs, eh, ta ta, ta, ta. Bé, no el, em sembla que no sé quin castellés és de xiquets de, de Reus, però em sembla que és la, la, a la plaça del Mercadal, l'actuació del Mercadal doncs, que fan. Igual és una celebració o Porque igual és el del 3 de set que van fer al Mercadal. Mm, sí, sí, sí. Doncs, eh, bueno, ja, ja no podreu votar, però si sí, podeu entrar i mirar a Facebook sí. i i mirar totes les, les fotos. També hi ha una altra, ja que parlem de fotos, hi ha un altre, una selecció de, de fotografies de la temporada 2013 que es troba al, al portal festadirecta.cat on hi ha uh, uh, un article que es diu Instants grans, una pàgina que es veu diverses, diverses fotos. algunes de, de les quals han participat també d'aquest concurs. També he comentat, després d'això de les fotografies, com a segon lloc ha quedat una fotografia d'Edgar Tulran, que és una fotografia molt maca, que és un casteller fent una, fent un petó de canalla, que també ha tingut 2.516 punts. Uh -huh. I la primera, 2.552, vull dir, per poca diferència. Per poca diferència. Sí, sí. Poca diferència. Això són persones que, que han votat. Uh, continuem parlant de, de fotos, un el fotògraf David Doliete ha estat premiat amb una foto d'una pinya dels castells de Vilafranca en un, un concurs internacional que es diu Travel Photographer of the Year. Concretament, a, a la categoria eh, un One Shot Extraordinari, que és una, un premi a una única instantània. Això és... Que passa és que tenen aquestes pinyes és normal que guanyin un premi si sembla que estiguin fetes amb un Photoshop, perquè agrupar tanta gent i posar-les amb aquestes línies és complicat, eh? Quan uh -huh. Com mires des de dalt un castell de la Vilafranca, uh -huh. la de cada que la soca dóna por, eh? Veure aquestes, aquestes alineacions. Uh -huh. Bé, doncs eh, ja hem comentat tots els temes que tenen a veure amb la fotografia. Hi ha moltes, moltes imatges castelleres i cada cop, cop n'hi ha més a, a internet per la proliferació de de xarxes socials i hi ha de veritat que hi ha molt bons fotògrafs que fan molt, molt bones fotografies i, i fotògrafs, la majoria... Hi ha, hi ha fotògrafs professionals però també hi ha molt bones fotos de, de castellers aficionats. Uh, anem a comentar la següent notícia, per la dels capgrossos de Mataró, que aquest cap de setmana han renovat la confiança en el Mia Castellbi com a, com a cap de colla. Ha estat eh, triat, aviam si surt aquí, si trobo la notícia, aquí. El MIA Castellbí eh, posa en... que ha estat eh, triat, eh, escollit amb la unitat que caracteritza la colla. No, aquí no parla de, de vots. Eh, ha anunciat canvis al MIA en aquesta tercera temporada com a, com a cap de colla en l'equip tècnic i en les dinàmiques d'assaig. I la seva intenció és fer més d'una construcció de gama extra aquest 2014. També a la mateixa assemblea eh, els capgrossos van triar Teresa Navarro com a nova presidenta de, de l'entitat. Uns capgrossos, que també hi ha una notícia que parla que podrien anar a l'Índia el proper mes d'agost, actuar amb els Govindas, igual que van fer l'any passat els Castellers de Sants. Doncs mitjançant eh, els Castellers de Sants els han fet arribar la, la invitació per... Eh, perquè vagin rotant i vagin canviant de colles. Mm, que no sempre sortin els mateixos. La és que Mira, això de mi que la veritat és que hi havia gent de Campos que no estava del tot d'acord amb ell, però sí que és veritat que també ha fet bona feina, ha fet molts canvis, ha fet, encara que no hagi sortit una temporada rodona, o els números que la gent de fora, sí, no, no, no, els números de la gent de fora, la gent que ho ve des de fora, no són números sí, sí, de Campos no. de Mataró, no van acabar, sobretot al final de temporada, no la van acabar amb, amb els castells que ells voldrien ja, haver fet. I llavors què passa, que... Però bueno, si l'han ratificat perquè realment porta un, bo, un bon projecte cada any que ve. Uh -huh. uh, una altra colla que ha triat, eh, que ha tingut la seva assemblea aquest cap de setmana són els Minyons de Terrassa, que s'esperava amb certa expectació aquesta, aquesta assemblea per... Eh, com que s'ha parlat a les xarxes socials o, i als el, el, mitjans d'informació castellera de, de que hi ha com dues, eh, dues corrents dintre de l'entitat, eh, maneres de pensar d'una manera més tradicional que, eh, per exemple... La... Tampoc, tampoc li han acompanyat els números. Llavors, quan aquesta colla grans no acompanyen els números, mm. doncs, al final repercuteix està mm. directament a la Junta i a la tècnica. No? Sí, sí. Es parlava, hi ha hagut articles a, les, a la premsa o als eh, blocs d'internet parlant de, de posicionar-se, de reobrir el debat del, el de si els, els millors haurien d'anar al concurs. Eh, a l'hora de la veritat, en l'assemblea, que és quan s'han de parlar aquestes coses, ningú va fer esment ningú va d'aquest... Perquè el que, tenia, que volia fer-la era el cap de colla sortint, era un dels que havia proposat. Sí, sí, proposat, el Màrius Boada. Boada havia proposat, però suposo que ant de la, la això, no? la, la, la notícia a través d'internet, a través de la xarxa, que és el que realment ara es mou molt. Eh, suposo que ells han habran tret el seu sondeig ja per hm mm. si ho tenia que dir o no tenia no, que anar a l'Assemblea. No va sortir a l'Assemblea. No va sortir a l'Assemblea perquè suposo que dins d'aquest mm, mm. aquest, aquest moviment de, de, mm. de Bona, comentari, sí. pues, les, I, de totes les formes, les cròniques parlen de que va ser una assemblea llarga, amb, amb un debat que, sempre, sempre que hi ha debats de postura, són debats enriquidors, són maneres de, de tirar endavant la colla, i eh, va haver-hi una assistència de 246 persones que van, que van votar. Jo crec que, no sé, la no sé realment dades d'ells, però em sembla que són números molt bons. Va haver-hi molta gent a aquesta assemblea. Minyons no sol tenia aquestes assemblees tan multitudinàries. Encara que després sigui una cosa molt gran, uh -huh. les assemblees de Minyons no es caracteritzen perquè són, siguin molt multitudinàries. Incluso jo crec que l'any passat em sembla que eren 120 persones, o sigui, uh, 246 és més del doble. És més del doble respecte a l'any passat. Respecte Llavors l passat. la gent volia canvi, la gent volia parlar. Mm. Això ha fet això, els números de la temporada i, la, i tot els comentari mm. que han hagut durant la temporada. Mm. Doncs eh, no sé si fruit d'això, d'aquests dos corrents, es van presentar dues candidatures a, a Junta, una encapçalada pel Cesc Poc i una altra pel Pere Tiena, conegut com a Ogro. Sí, l'Ogro, correcte. I van, eh, aquesta votació la va, va resultar a, a, a elegida <coughs> perdó, la candidatura de Cesc Poc per 148 vots a 62. Sí, sí, sobre l'altre, que eren 62. Mm -hmm. I la, el, el, pel que fa a l'elecció de, eh, de la nova tècnica, no hi va haver sorpreses, només hi havia una proposta que estava de per en Guillem Comas com a cap de colla i va sortir escollida per 144 vots a favor i 16 en contra. Sí, el centre en contra... Sé que hi ha alguns que en blanc i el d'aquí posa que tot en contra, però em sembla que sí, hi ha alguns que sonen blanc. blanc. No, no, parla, no parla, però sí que bueno, sí, sí. És la, la nota de premsa dels minyons. Del minyons. Aquesta no, no parla de vots en blanc. Eh, en Guillem Jómez ja, ja ha estat atrapada a la tècnica, ha estat a, a les equips de canalla, ha estat a les tècniques anteriors, i és una persona que la coneix la gent, també, i Mira, té, té la... 140 bots, 144 vots sobre 200. Mm -hmm. mm. Realment està molt bé, no? Mm. Doncs uh, esperem a veure quin, eh, quin te n'aporten els minyons aquest any i esperem que tornin a fer grans castells eh, en gama extra i que, i que comencin... que no saltessin per final de temporada. No, no, que, <ríe> que si no, després no fan els deures i, i no els veurem a plaça. Okay. Uh, també va haver, ja que parlem d'assemblees uh, castelleres, també va haver assemblea a l'altra colla de Terrassa, els castellers de Terrassa, que van triar el Carles Vistuer com a president i cap de colla van triar a Xavier Nouviles, que que serà una junta de caràcter continuista. Uh, també va haver assemblea a uh, castellers de la Vila de Gràcia, Uh, Raimon Garriga va ser renovat com a cap de colla, mentre que Oriol Francolí va ser escollit president en substitució de Rosela Torre, que va ser llargament obassionada. Uh, les properes eh, colles, eh, no, les, les del sud, s'ho deixen per, per més tard, això, i <coughs> parlen eh, la notícia que hem, que hem trobat a infomachis.com doncs parla de, que el mes de febrer serà el torn de les colles de Valls a la Jove Tarragona, en principi, la vella, si no hi ha sorpresa, es renovarà el Manel Urbano com a, com a cap de colla. I la colla jove sí que parlen les cròniques de que han de triar nou cap de colla. I els rumors parlen de que un dels dos germans, Gormaz, que són el Fede i el Tomàs, un dels dos es postula com a, com a cap de colla de, la, de les joves. Però això ja, ja ho veurem al mes, mes de febrer. Uh, Pel que fa castellers de Vilafranca... Eh, som... Cada quatre anys. Som cada quatre eh? anys, per tant, el... Però cada any Pere fan l'assemblea Almirall... i, mm. i... De valoració. Mm. Sí, fan l'assemblea de valoració i de seguiment i la gent, doncs, pues, diu també la seva i com... Mm, per dir... Sí, va, un altre cop any. T'aguantem un, un altre cop. Mm. Doncs eh, el Pere Almirall i el Jou Cabré, eh, cap de colla i president, doncs... Eh començaran aquesta, la tercera temporada de les quatre que tenen de, de mandat. Uh... Minyons també volia fer-lo, eh? El de comptes de quatre anys sembla que era tres o dos anys, però també volia fer-lo. Hi havia una candidatura que dintre del... Programa. Dintre del seu programa, o sigui, dintre del, dels objectius de, i de del que és el projecte, em, era, era que el cap de colla estigués... sembla que són tres anys. No sé si és... Ja miraré, eh, de cada que vull comentar però sé que volíem fer -ho. una de les candidatures ho Sí, -ho. perquè em sembla que ara cada any. Ells te tenien com nosaltres cada any. Clar, és que mm. jo personalment crec que cada any és, és poca cosa. Vull dir En el meu castellet i més ara, vull dir que diguem-ne que... No sé, crec jo que, que un any és, és, és poca cosa. Vull dir, si més no, per depèn de quins objectius et plantegis, amb mm. un any no pots acabar-los de, de, de fer tots, no? Sí, això és el que pensa la majoria de castellers. El que passa que la majoria de, de gent també ho té un any. Eh? Hi ha molt poques colles que ho tinguin obligatoris o i sigui, per, per elecció a, a quatre anys, com Vilafranca. Bueno, eh? tu, tu pots… I en tot cas... Sí, sí. sí sempre pots imitir. Normalment. Sempre pots imitir, pots dir, escolta, pots dir jo... Eh, Imagina't, eh, Vilafranca, que digui escolta, jo em presento, però jo només estaré dos anys perquè m'ho projectes de dos anys i els, segons, els dos no. anys l'imitiré. Ja. Vilafranca normalment el projecte el fa per quatre. Una altra cosa és que el car d'infora abans o que ell l'imiteixi abans. Sí, sí. Mm. I ara anem a comentar una notícia d'estadístiques. Eh, eh, la base de dades de la coordinadora jove de Tarragona ha presentat eh, als, eh, al, conclusions de l'anàlisi de dades corresponents al 2013, que troba eh, vosaltres, eh, si us diguéssim, quin mes de l'any és el que hi ha més actuacions castelleres? No puc llegir-ho, no? Puc llegir no? no, si llegir no té... <ríe> Clar, jo pensaria que el, el setembre-octubre, vale, que és que quan ja ha les lliades de totes les colles, evidentment. Doncs... Octubre, el... octubre, novembre. Setembre, octubre, setembre, octubre, Els i mesos novembre. amb més diades castelleres són per aquest ordre juny... Juny, sí, juny. Setembre, maig i agost. Sí. La, bueno, l'agost és l'últim, perquè a agost actuen totes les de baix. Ah. Però el juny és el que més... És plena temporada ja, no? Perquè tothom té ocupat... El juliol el deixen per anar a la platja ah. i a l'agost a les festes. Sí, sí, doncs juny, setembre, maig i agost per aquest ordre. Eh... Uh... La base de dades de la coordinadora té registrats un total de 1.093 actes en presència castellera, però que d'aquests, 259 corresponen a actes en què només es van aixecar pilars i 800, 834 diades castelleres pròpiament dites. És sobre aquestes 834 diades que s'han elaborat la resta, la, els quadres, inclosos a la notícia, que es pot veure a la, a la web de la coordinadora. Hi ha, hi ha quadres, i ha diagrames, i ha esquemes pel que fa al nivell de les construccions intentades, eh, si agafem com a indicador els castells més alts intentats en l'actuació, el grup més nombrós és el d'actuacions de castells de set. I respecte al, nom, al nombre de colles participants, la diada més freqüent Curiosament, tot si que parlem de que les diades castelleres són una diada amb tres colles que actuen, doncs la més nombrosa són diades amb una sola colla. Sí, clar, no, seguida no, no, no. de les actuacions de tres. De tres. D'una passen a tres, sí. Això fa anys, eh. D'aquestes aquesta Aquestes... Estadístiques... són de fa anys. Doncs, bueno, això són les dades que ha fet sí, sí. la base de dades de l'any 2013. De 2013. 2013, perdó. Beven sé com a dir qui vulgui tenir tota la informació pot entrar a la web de la coordinadora, que recordem és 3w.cccc.cat i allà trobaran la notícia amb tots els diagrames, els esquemes, i tot els, eh, tota aquesta informació és gràfic, sobretot. I doncs, eh, se'ns ha acabat el temps per a, parlar de castells. Bueno, només que no els havia vist en un, un parell de comentaris eh, també de Dani Contreras. <coughs> diu que, els, que els, les places pel sopar s'havien de repartir i en tot cas diu, diu amb machetes, diu ei, que se'ls emporti el, el que quedi dret. <coughs> en tot cas, bueno, jo pararem a Junta a veure com ho fem això, però, però bueno. El tema de repartida, a veure qui va o no a la nit de castells. La nit de castell. Molt bé, doncs ens eh, acomiadem fins a la propera setmana al Plaça de Nou, on ens trobarem per parlar de Castells a Ràdio Mollet. Fins llavors, adeu.